S'ha previst que les set universitats públiques de Catalunya facin vaga en protesta per les retallades. Sindicats i organitzacions estudiantils denuncien l'OFAC pressupostari, que ha aportat un gran encariment de taxes i matrícules. Aquestes últimes, les matrícules han pujat en més d'un 7%. La docència i la investigació estan sortint ben mal parades i el pitjor de tot és que les conseqüències d'aquest fet no es veuran a curt plaç. És frustrant, com no només el govern central, sinó també els autonòmics, inclouen les retallades en educació o cultura sense valorar el que pot suposar-li a aquest país. Més d'un 22% de la població espanyola està a més d'un 48% dels joves també. Un país que està enviant a fora tots els professionals i investigadors als qui ha format molts cops en beques i educació pública, es perd qualsevol inversió i sentir comú. L'estudiantat demana una revisió dels pressupostos. Després de la tisorada del 16% en els de 2011, aquest any n'ha restat un 2%. La primera conseqüència està a la pèrdua d'uns 600 llocs de treball, la majoria de professors associats. No es podrà reconstruir la pública sense diners, però molt menys, sense cap interès ni fe en el que és l'ensenyança pública i de qualitat. En aquest suposat nou model educatiu de la Generalitat, l'educació és un mer tràmit. L'universitat és ara un lloc, per, és un lloc més per on passa la gent durant la seva vida, però no hi queda ni l'ombra de la qualitat ni de pública ni tampoc d'educació. Amb la devaluació no hi ha qualitat, amb els actuals preus de matrícula i crèdits podem seriosament dubtar que tinguem universitat pública. Per últim, quins valors volen fer transmetre l'educació? És frustrant, ja ho dèiem, però avui costa seguir parlant d'educació pública. Entre una cosa i l'altra, es troba ja ben llunyana de les facultats. Doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FIM, això és tot un poble que us parla i acompanya Cristina Lliteras i Jordi García. De dilluns a divendres, de 12 a una al migdia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 I comencem parlant de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar que va recollir ahir al·legacions per salvar el casc antic. L'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma va lliurar ahir al regidor del districte les 5.359 firmes que han subscrit enlegacions per demanar l'ampliació del Pla de Protecció del nucli històric de la vila, és a dir, la desafectació de nombrosos edificis que inclou la reforma urbanística prevista per a la zona i que comporta el seu enderroc total o parcial en els propers 5 anys. El pla es troba en plena fase d'enlegacions que podran presentar-se fins el 20 de març. Tal i com hem anat informant en aquest programa, el pla pretén desafectar 240 habitatges dels 300 que estaven afectats amb el plantejament vigent i s'augmenta d'un i s'amenta d'un 20% la superfície qualificada de zona verda. El regidor del districte Raimon Blasi afirma que el pla recull el 90% de les reivindicacions veïnals, un pla que proposa millorar l'eix cívic de Gran de Sant Andreu reconvertir en eix cívic longitudinal, l'eix viari dels carrers d'Irlanda, para Sequi i Bascònia, i reconvertir la, res, la reserva viària de Sant Andreu en un altre eix cívic, en aquest cas transversal d'est a oest, per millorar la connexió amb els equipaments de Can Dragó, Can Fabra i Fabra i Coats. A més a més, el pla vol qualificar la zona de nucli antic de Sant Andreu la major part de les illes que comporten l'àmbit del pla ja qualificades de nucli antic, qualificar les finques que han de formar part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg del Districte de Sant Andreu i limitar les zones de densificació. També preveu la necessitat de dotar el barri d'un centre social, un casal d'infants amb ludoteca, un casal de joves, una residència per gent gran i un centre de dia. El pla també preveu la integració del barri en vista del conjunt de transformacions previstes pel corredor Sant Andreu Sagrera, que modificarà l'entorn i suposarà l'obertura del barri cap al llevant de la ciutat. I més notícies que tenim per comentar-vos a dia d'avui, i és que s'han trobat noves restes que amplien el mosaic romà de la Vila de la Sagrera. Les parts conservades del Mosaï Romà trobat al l'avui desaparegut de buides, Villa Romana de la Sagrera s'ampliaran i s'enriquiran amb nous i nombrosos fragments que s'han descobert escampats per la zona a causa dels trencaments provocats al llarg dels segles per eines agrícoles. Els grans trossos del paviment es van extraure el setembre passat del jaciment original al costat de l'antic pont del treball digne, ara mig de per donar pas a l'estació de l'Ava i es van traslladar al taller de restauració arqueològica de l'Ajuntament. Des del mes de desembre allà es fixen com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 El balanç final del garballament de tota aquesta terra remoguda i analitzada durant els quatre mesos que va durar l'excavació iniciada l'estiu passat i finalitzada l'octubre ha permès recuperar 59 petits fragments més del mosaic i 10.000 tesseles, les petites pedres tallades una per una que formen el paviment multicolor. Aquest material, degudament ordenat, permetrà reconstruir uns 4 metres quadrats més de mosaics, segons va explicar Montserrat Pugés, que és responsable del servei de restauració arqueològica de l'Ajuntament ubicat a la zona franca, als magatzems on es guarden els fons del Museu d'Història de Barcelona.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 El descobriment dels 59 fragments i de les 10.000 teseles allargarà els treballs de restauració del mosaic en marxa des del desembre i que en principi havien de durar uns 3 mesos. Pujar va explicar que ara s'haurà de duplicar el pressupost de restauració que paga el gestor d'infraestructures Adif, responsable dels treballs de construcció de la línia ferroviària d'alta velocitat i de la macroestació. El nou termini per acabar tot el tractament de mosaic fins a completar els 30 metres quadrats de paviment descoberts fins ara, podria acabar posatjant a principis de juny. Això serà, però, una part de la feina, ja que d'aquí poques setmanes es preveu començar una nova excavació al costat de la, de la inicial, un cop s'acabi d'enderrocar el pont. La forma i orientació del mosaic va indicar als experts que continuava a l'altre costat del talús del viaducte. Estimacions fetes a l'estiu indicaven que allà hi podria haver uns 20 metres quadrats més del mateix paviment de sanefes, cercles i quadrats al centre, una superfície que s'haurà d'afegir al que ja s'hagi restaurat. Aquesta dada, aclareix Puixés, podria variar completament, ja que es desconeix que apareixerà amb exactitud. La fixació i neteja del mosaic que porten a terme els especialistes d'abac han permès destapar tesal·les que tenen entre 12 i 14 colors diferents. Una riquesa cromàtica notable destaca Montserrat Pugès. Un procés de restauració similar es porta a terme també amb els fragments de pintures murals, trobades també en un espai semblant a un claustre situat al costat de Mosaic i de l'àrea term termal de la vila. Doncs en parlem de dos temes importants als nostres barris, Uh, un a Sant Andreu, com és el casc antic, i l'altre a la Sagrera, com és aquesta, aquesta reconstrucció, aquest revifament d'aquest material que fins ara està amagat. Doncs ara ens centrem en temes de carrers, en temes d'urbanització, ja que ahir va començar la segona fase de la reurbanització del carrer Virgili. Aquesta segona fase de reurbanització afecta el carrer Virgili entre Parellada i la Rambla 11 de setembre i l'encreument entre Virgili i el passeig de Santa Coloma. L'objectiu d'aquesta actuació és l'ampliació de voreres per facilitar el trànsit de vianants. Així es passarà de la secció actual d'un carril de circulació i d'un i un d'aparcament a una secció final que comptarà amb un únic carril de circulació de 3,5 metres d'amplada. La reurbanització de la zona tindrà una durada de 8 mesos i inclou l'ampliació de les voreres i de la calçada, la renovació del paviment de voreres i calçada, la nova xarxa d'enllumenat, nous emburnals, plantació d'arbrats, instal·lació de la xarxa de rec, per degoteig i redistribució del mobiliari urbà. I atenció perquè tal i com us vem avançat precisament en aquest programa, a la setmana passada parlàvem de l'Escola la maquinista i hem de continuar parlant d'aquesta escola perquè es construirà al mateix llocc on és ara.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 Segons l'AMPA, el centre definitiu ocuparà l'espai actual i una part del terreny adjacent. De fet, el curs que ve ja s'instal·larà un nou mòdul per als 50 alumnes que començaran el curs de P3. La lluita de pares i mares de la maquinista però no s'acaba. Aviat es posaran a treballar per aconseguir una data d'inici d'obres de la futura escola. De moment, l'Ajuntament només confirma que els han cedit de manera anticipada el terreny per a l'ampliació del centre. I una última informació doncs ens porta a, a obrir plana cultural ja que eh, avui, precisament, precisament, es farà la xerrada sobre el món dels fanzines a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabre. En aquesta Biblioteca, Ignasi Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us oferirà avui a les 7 de la tarda una xerrada sobre el món dels fanzines. S'inclou dins la microexposició Fanzines Art Fotocopiat. Dels anys 80 fins ara hi anirà a càrrec de Miki Puig. Serà a l'àrea del còmic de la Biblioteca, la planta 1, i recordeu que l'entrada és lliure. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, però atenció perquè després intentarem parlar amb algunes de les persones doncs, que ahir van ser a la plaça Orfila per, per portar a terme doncs, aquesta activitat de Salvem el casc antic. En parlem d'aquí uns minuts. Perduda dintre meu, busco la meva ànima. Avui la meva vida ha pres una altra direcció. I veient, tu, I veient amb tu tot el que he Perdir tu Vols saber què passa al districte de Sant Andreu? Escolta, tot un poble. Molt bé, doncs, tal com hem dit en començar el nostre programa d'avui, l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma va recollir ahir al·legacions per salvar el casc antic. En principi es van eh, recollir fins a 5.359 firmes i una de les persones que ahir precisament doncs, era a la plaça Orfila per recollir aquestes signatures doncs és en Xavi Serrà, que pertany a una entitat emblemàtica de, dels nostres barris, com és els Diables de Sant Andreu. Hola, Xavi, molt bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. Doncs m'agradaria que m'expliquessis eh, com, com es va fer aquesta, aquesta manifestació o aquesta concentració ahir a, a la tarda. Doncs mira, en principi aquesta va ser una acció que va sortir des de l'Associació de Veïns conjuntament amb la plataforma de Salvem el Cascantí, que és aquesta plataforma que la configuren doncs, veïnes i veïns que estan directament afectats pel pla general metropolità o veïns que simplement estan solidaritzant-se amb aquesta causa. No? Mm -hmm. eh, en principi el que es va fer es van recollir, com deies, aquestes més de 5.000 signatures que es van entregar amb el regidor del districte, mm -hmm. a la seu del districte, de la Eh, això es va fer doncs, eh, amb una concentració prèvia a la plaça Orfila de molts veïns i veïnes uh -huh. i es va fer signar doncs, eh, al regió del districte un document doncs, on, eh, on d'alguna manera eh, hi posava doncs, que s'entregaven aquestes signatures i que el regió del districte n'era conscient eh, bé, això va ser cap als vols de dos quarts de set de la tarda i, com uh -huh. ja us dic, amb una afluència molt gran de veïns i veïnes, amb d'entrega de les al·legacions no?, per salvar el casc antic. Uh -huh. Tot seguit el que es va fer va ser doncs, fer un remunt amb tota la gent que hi uh érem -huh. fins del centre cívic on s'estava desenvolupant a tot el Consell de Barri. Uh -huh. Llavors, en aquest Consell de Barri la intenció no era pas, eh, com si diguéssim, distorsionar el seu funcionament, era simplement doncs, fer veure una mica... De, de totes aquestes entitats de la plataforma com de l'Associació de Veïns amb disconformitat a aquesta modificació del pla general metropolità es va llegir un manifest i es va, doncs, es va mantenir molt, una gran part dels assistents doncs, en, en aquest Consell de Barri Perquè com a veí 6.359 firmes recollides suposa molt? Suposa poc? Bé, s'ho suposa, creiem que molt més que no pas eh, els arguments fins ara s'han doncs, donat per tirar endavant aquest pla general metropolità. Vull recordar-vos també que sí. um, electrònicament se n'han recollit 2.000 més uh -huh. i que encara falta l'entregar en intensa fins al dia 19 del mes que ve, 19 o 20 del mes que ve uh -huh. per acabar d'entregar-les. També s'està treballant molt intensament uh, amb els veïns i les veïnes que estaven afectats directament, que també és que anaran les seves pròpies emanacions individuals no, de cada cas concret. Uh -huh. I com, com veus doncs, personalment eh, el que el, doncs la, el districte vulgui fer aquesta desafectació de 240 uh -huh. habitatges? Eh, bé, o sigui, el districte ja va fer aquesta desafectació de 240 habitatges cosa que, uh -huh. que sempre hem dit que celebrem no, i queden aquestes 60 encara finques que uh -huh. hi gran part habitades i moltes d'elles centenàries que és una mica el que estem lluitant, no? Uh -huh. Eh, si em preguntes quina és la posició del districte la veritat és que no sé, el que espero és que escolti doncs, una mica el que s'ha anat recollint en, eh, durant tot aquest procés i, en, i el que encara queda no? vull dir, no facin eh, orelles sordes doncs, una mica una petició que està, està bastant, sent bastant majoritària no? A, al que és eh, al nostre poble no? mm. O sigui, ara el pla es troba en fase d'al·legacions i mm -hmm. tenim fins al 20 de març per poder sumar doncs, a, a aquestes signatures perquè una cosa són el que diguem al·legacions que hi ha un full diferent del que són les signatures o sigui, mm -hmm. sí, o sigui bueno, el que s'ha recollit el que es va entregar hi són al·legacions és a dir, són unes al·legacions col·lectives i solidàries mm -hmm. en el qual doncs, és un redactat que ja fa temps que la de veïns va no començar a moure en el qual doncs, es demana la desafectació de... A la majoria de les vivendes que estan afectades. No? Aquesta mm. la pot signar qualsevol persona de Barcelona doncs, que se senti eh, doncs una mica afectada o que es solidaritzi amb aquesta causa. Després hi ja ha, eh, com us comentava, les elevacions individuals que són aquelles que estan fent cada veí veïna directament afectat per la modificació del pla general metropolità que mm -hmm. són d'alguna manera les que eh, a principi han de rebre una resposta més directa del districte de Sant Andreu. Mm -hmm. Perquè vosaltres això dels eixos cívics us convenç o no? O no? <ríe> no. Eh, aviam, vosaltres bueno, eh, jo ja us dic que jo ara parlo a nivell personal no? uh -huh. eh, com a veïa ja serà més afectat perquè el local dels diables doncs, també justament entra dintre d'aquesta afectació i hi ha aquesta intenció d'enderrocar-lo, uh -huh. cosa que esperem que finalment no, no succeeixi eh, i per això estem lluitant i lluitarem fins al final, però sí que sí que... Sí que no vaig, bueno, jo personalment, no pels comentaris una mica doncs, en general i des de la plataforma d'expressió de veïns, no s'acaba d'entendre massa eh, aquest, aquest projecte. No? Aquest projecte parla d'eixos cívics, també no? uh -huh. parla d'obertura de, de carrers. És una cosa que d'entrada pot semblar bé, però no és una petició que ara mateix eh, els, eh, els agents eh, socials de Sant Andreu hagin demanat. Uh -huh. Eh, així com per exemple, històricament, sí que s'ha a la Rambla, s'han demanat escoles Bressol, que és una cosa que s'està posant a, a, allà fa molts anys, i dels Bressols doncs, eh, ara s'han oportuna. una, no? i és una mica una demanda més generalitzada. No hi la... això sigui un projecte eh, que, que vingui des del fonament, eh, com si diguéssim, eh, dels ciutadans i les ciutadanes. No? És una, una qüestió, potser... Doncs més, eh, o ens va semblar una mica més impositiva. No? Eh, entenem que no té massa sentit algunes de les zones verdes perquè el, aquest pla que convido a tothom a que entregui a la pàgina de l'Associació de Veïns on hi ha un link mm. que podeu trobar tota aquesta modificació del pàgina metropolità i hi ha algunes coses que per nosaltres són incongluents, no? hi ha zones verdes o, o cases que es volen tirar per fer zones verdes al costat d'Ap hi ha zones on ja hi ha parcs no? llavors eh, potser no, no és el millor moment. Ara també cal dir també que aquest, aquest projecte és un projecte de gran escala que costa, segons ens comentava a nosaltres, en una reunió que va fer el districte 21 milions d'euros mm -hmm. i creiem que potser no és el millor moment ara per, bueno, per desenvolupar aquest pla. No? Pensem que la mobilitat de Sant Andreu està prou bé eh, que tenim un, un gran eix cívic, si ho volem dir així, que és el carrer Gran de Sant Andreu mm -hmm. i Bueno, doncs, eh, com, com et deia no, no, no, no veiem massa clar tot aquest, eh, tot aquest pla Clar, perquè la, la crisi és un dels motius que, que no que no es veu clar pel, per, pel qual doncs, es, estiria endavant eh, amb aquest projecte mm -hmm. Sí, bé, bueno, és que la, que la conjuntura econòmica no és la millor en aquest moment no? I, i llavors doncs, potser aquests diners es podrien destinar a coses que eh, eh, necessitats que en aquest moment potser està demanant eh, més, eh, més fortament no? tot el tema de la sanitat tot el tema de, de l'educació no? una sèrie de qüestions que potser són més primordials ara per ara no? eh, entenem que Sant Andreu ha de tenir millora uh -huh. i, i s'han demanat però potser, eh, insisteixo, no és ara mateix el que una de les uh -huh. I les veïnes Clar. doncs uh, estarem pendents a veure què és el que passa amb aquest tema mm, per tant de les 5.359 firmes que s'han recollit, hi han 2.000 més que s'han fet eh, a través d'Internet.. No? Mm -hmm, qual cosa, doncs, Això ja vol dir que hi ha un important nombre de gent de Sant Andreu que, doncs, que no està d'acord amb que estiri endavant aquest pla tal i com ara mateix està escrit.. No? exactament M'agradaria mm. també recordar-vos. tenim una propera convocatòria. Hi ha hagut diferents eh, dies en què s'han muntat taules de recollida d'·gacions. Aix va fer l'entrega oficial d'aquestes delegacions. Eh, també el dia 17 de març, mm. eh, és un dissabte a les 12 del matí hi convoc... una... que convoquen diferents entitats eh, mm. veïnals, i socials i culturals de Sant Arteuu. Uh -huh. eh, per fer un recorregut i per fer més visible encara la, la nostra lluita. Eh, per tant, convidem a tothom que estigui sentint el programa i, uh -huh. i a tothom que s'animi el 17 de març a les 12 ens trobarem a la pla surfila per fer aquesta manifestació unitària i conjunta eh, en contra d'aquest nou pla metropolità. D'acord, doncs serà el dia 17 de març a les 12 del migdia, cauen en dissabte... Per tant, doncs, eh, animem a tota la gent que ens estigui escoltant ara mateix doncs, que si, si vol sumar, doncs, que té la possibilitat de fer-ho. Sí, també. D'acord, doncs, sí. moltíssimes gràcies, Xavi Serra, per atendre la nostra trucada i esperem doncs, que tinguem aviat notícies satisfactòries no? per tothom. Esperem que sí. Gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat i no tinc de dubtar que salvareu el cas que hem dit. Molt bé, d'acord. Ja doncs bé. moltes gràcies. adéu molt bé, doncs això és el que ens han pogut dir els veïns de Sant Andreu, el Xavi Serraca, per tant per tant aquesta plataforma que s'ha format, aquest Salvem el casc antic, i, i que ahir ja a la tarda doncs, van estar-se a la plaça Orfila recollint doncs, diferents signatures dels veïns que s'hi van voler sumar a aquesta reivindicació. Que, bé, ja veurem com, com respon el, el districte. No? Nosaltres el que sí que, a veure. El que sí que tenim aquí apuntat a sobre la taula és que el regidor del districte en Raimon Blasi diu que el pla recull el 90% de les reivindicacions veïnals. Això és així, no és així. Doncs nosaltres no, no ens, hi, no, no ens implicarem, però sí que volem difondre a través, través d'aquests micròfons doncs que el, els veïns que, que vulguin o, o els veïns que vegin que es, poden ser afectats per aquest pla doncs que ho facin eh, saber, o, o, que ho manifestin. D'acord, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa i tornem tot seguit amb més informacions aquí al Tot un Poble. Fins ara! that informació més acurada del districte de Sant Andreu. A ah, tot un poc. Mm. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tenim a l'altra banda del fil telefònic la Cristina Cazorla, que pertany a la Jarra Azul i que és una de les organitzadores d'aquesta novena edició del Set de Teatre. Molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi, company, com esteu? Com sí. estàs? <ríe> doncs uh, aquesta, aquesta set de teatre arriba a la seva novena edició i ens agradaria saber onze doncs, hores d'ara quanta gent s’ha apuntat per poder participar als diferents tallers, als diferents, eh, doncs, tot això que heu, heu organitzat. Molt bé, doncs mira, t'ho explico. La vessant dels instituts, la, com bé dius, eh, reinicio una miqueta, com bé dius, eh, vam començar aquest dilluns al matí mm. al Centre CIC de Bon Pastor, amb la, amb la part destinada, amb els tallers destinats a, als instituts del districte, i hores d'ara ja han passat un centenar de joves que canten gospel i que ja estan preparant per assistir a l'espectacle el divendres. Uh -huh. uh, diguéssim, estem una mica a l'Equador avui dimecres, uh, i el cert és que bueno, tot el, el balanç és, és molt positiu. Això uh -huh. per la part de joves, la part que, que respecta joves. Però després tenim al vespre a Can Fabra, que, que es duen a terme els tallers de caràcter per, destinats a públic professional, i concretament estem fent el de tècnic de so. Eh, hi ha unes sis persones apuntades i el cert és que també avui eh, ja estan a l'Equador, diguéssim, del, del taller i estan molt, molt contents amb, amb el que estan aprenent i amb els tallers, que no només són teòrics sinó que també són pràctics. Uh, de cara al cap de setmana? Doncs el cap de setmana uh, la nostra sorpresa d'aquest any és que la gent cada dia s'apunten una, una o dues persones uh -huh. uh, i per exemple es van apuntar dues persones més al taller de pallasso, de clown amb el tot i uh -huh. toronell, ja en portem vuit i dal de Tèmic Alexander també ahir es va apuntar una persona més i ja en portem sis uh -huh. per tant portem un, un bon promit i encara queden dies, vaja Déu n'hi do, doncs si uh -huh. Uh, o sigui, podríem dir que la majoria d'activitats que es porten a terme són en cap de setmana, per tant no hi ha excusa perquè la gent es pugui apuntar, no? Ah, això mateix, no hi ha cap excusa. I a més a més, fins i tot si hi ha algú que diu «ai, el tema de la formació de fer un taller amb fa que podria ser el cas, el que no ha de fer cap mena de mandra és venir a veure l'espectacle al Centre Cívic de Bon Pastor el divendres a la nit. És un espectacle molt especial, és un espectacle d'agòspel, la música a capella i en directe, i quatre actors que canten com, com els àngels com els àngels negres aquells uh -huh. negres que ens cantaven gospel i us ho recordo el divendres a dos quarts de deu a les 9.30 de la nit al centre civil de Bon Bonpastor Quartet. centre Cívic de Bon Pastor que es troba a la plaça Robert Gerard número 3 ah, això mateix Molt bé. o sigui que podem dir que fins ara han passat com un centenar d'alumnes un escoles. centenar d'alumnes ah, això mateix però quines són les escoles que han participat aquest any? Doncs mira, en principi els que hi han participat són l'IES Doctor Puigbert, uh -huh. l'IES Joan Fustell Fuster i Solà, que són els dos que estan participant avui avui dimecres, uh -huh. ahir vam tenir el Cristòfor Colom i el dilluns també, com us dic, el Doctor Puigbert amb l'IES Príncep de Viana. I demà dijous encara queda que participi a l'Institut Vall de Mossa. Uh -huh. O sigui, que no només us cadeu en el que és la zona de Sant Andreu, sinó que venen instituts de fora, també, que cal tenir en compte. De fet, serien tots aquells instituts que pertanyen al districte, al districte uh -huh. de Sant Andreu, perquè Vellemossa, tot i que està com tocant a Nou Barris, pertany sí. al districte, i són totes aquelles escoles públiques que sí que, que pertanyen a, al districte. Per tant, d'una o una altra manera, sí que són a Bonpastor, Sant Andreu a uh, tocar una mica no barri Sagrera i fins i tot els enfuste que estan avas. Molle, doncs, no anirem aquests dies uh, doncs, uh, anunciant aquesta, aquesta novena edició del Set de Teatre Molt perquè bé. la gent que vulgui apuntar-se i doncs, que ho pugui fer i que sàpiga que la majoria d'actes es realitzen en cada setmana, per tant, doncs, que hi vulguin participar i ah, també hem de dir que cada taller val 60 euros, per tant eh, si tenen interès doncs que poden apuntar-se quan, quan vulguin I tant, i tant, i a més a més si venen acompanyats costa la meitat ah, per veus. tant estem parlant ja no de 60 sinó de 30 euros i mm. a més a més, vull dir que tot són ofertes si pertany alguna entitat associativa eh, sense, sense ànic de lucre però destinada a les artes escèniques o a la cultura en general, és a dir alguna associació alguna entitat teatral doncs el preu de rebaixa fins a 50 euros. Uh -huh. Per tant, no hi ha cap excusa, i aquí recordar que tens inclòs el taller del cap de setmana, o bé de Tècnic Alexander o de Clown, uh -huh. i el dinar que fem tots junts, tots els participants junts, el, el diumenge al migdia, i a més a més dues entrades per anar al teatre, una pel divendres, al centre Bon pastor i una altra per anar al SAT a veure la companyia Indigest el diumenge a la tarda. I a més a més els hi donarà un diploma, no? I a mi, això, això que tinc a tu, que m'ho recordes A més Deus. a més Tots els participants estallers Tenen un diploma acreditatiu D'aquest bueno, curs formatiu tot a terme Molt bé, doncs sí. Cristina Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada ja saps Gràcies que a vosaltres Aquesta casa està oberta eh? Molt bé, moltíssimes Vinga. gràcies per, la, per, bueno, per informar i per donar-nos aquest suport que... I arribar a tots els oients Que sempre és molt important, moltes gràcies Molt bé, doncs moltes gràcies a tu Vinga, Molt bé, bé, una abraçada Igualment Vinga, Molt bé, doncs ja ho sabeu uh, Continua la novena edició del set de teatre Són nou anys ja de trajectòria de la Harra Azul oferint aquesta, aquesta, aquest, aquest seguit d'espectacles uh, Hem de dir que ja el taller A que, que és el que s'està portant a terme aquests dies fins, a, fins demà que correspon doncs, al control i amplificació de so el taller B, que és la tècnica Alexander que es realitzarà dissabte i diumenge i el taller C, que eh, doncs, aconseguirà o aproximarà el món dels pallassos, al món del clown a aquella gent doncs que si vulgui apuntar a més tenen eh, eh, com a professor el tot i turonell per la qual cosa doncs, no, no poden tirar-se enrere aquella gent que vulgui doncs, també participar en aquest taller de clown dic que tal i com ens deia la Cristina que divendres a 2.15 de, de la nit hi ha aquest, aquesta sessió d'agost per la càrrec del sisor quartet i que diumenge a 2.47 de, de la tarda ja eh, aquest ara estem d'acord que representa la companyia de teatre Molt bé indigens doncs ara fem una pausa i tornem fins ara Homes i dones passejant Un panqui fent malabat Al carrer Nou de Girona Es passen pel costat sense dir-se res 40 tones amb els ulls pintats Fa pu al supermercat amb a cafeïna. S'arreglen en els miralls dels aparadors. Tot i això fa un dia perfecte. He cregut en mi, ara fa temps que no ho faig. Tinc la sort de no viatjar sol de sentir-me estimat en tot moment per la meva gent com m'estimo L'àrea d'ambientals ara diu que ho vol deixar l'últim any de la tesi vol estudiar disseny a Nova York un taxista que sabia de tot un aprenent de principis el noi de la gestoria han sortit de l'armari s'han confessat tot i això fa un dia per... Si saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Continuem amb el nostre programa d'avui. Avui és dimecres i també us volem oferir la possibilitat que contacteu amb nosaltres. Ho podeu fer a través del nostre número de telèfon, que és el 93-345-6454, o si voleu fer-nos arribar doncs, tota aquella mena de dubte, suggeriment, queixa, opinió, doncs ho podeu fer a través del nostre mail que és informatius arroba rtb, baixa, guió, mitge, fa, ima, I tenim a l'altra banda del fil telefònic en David Marín, que és un dels responsables de que segueixi endavant aquesta nau Ivanov de la Fundació Sagrera. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs déu nhi -do, la quantitat d'activitats, per dir-ho d'alguna manera, que heu organitzat per aquest mes de març, no?, que seguim amb, amb la línia de, de donar veu a, a tothom que vol presentar un projecte no? en qualsevol dels àmbits, i música sigui exposició fotogràfica sigui teatre, i bueno, si tenim un, un mes de març farcí -sí de, de multidisciplinaritat uh -huh. Perquè una de les exposicions que continua, precisament, aquest mes de març és aquesta Frutos de sí. Susana Sum uh, bueno, Aquesta és una exposició de, de tipus cultura que representa els fruits així de, de tardor i això, en un tamany bastant gran i si sí, ja tenim, a més, és graciós perquè està distribuïda per la zona de, del bar i bueno, uh -huh. estàs fent una cervesa i tens a costat teu una nou, d'unes dimensions bastant grans. Uh -huh. I què podem dir de, de frutós? que és el que podrem veure la gent que, que vingui aquí a la nau Ivanov? Bueno, com ja et deia, o sigui, és, una, mica, és una, una representació de, de diferents eh, fruits, uh -huh. amb fetes amb fusta i amb, amb altres eh, bé, teixits i, i altres elements, que tenen una sensació bastant espectacular del de que són aquests articles de la natura. Uh -huh. A més, també continuar aquest prisma sociològic, una nova exposició de fotografies. Uh -huh. Sí, aquesta comença el dia 2 i uh -huh. fem la inauguració el dia 2 de març i també és una d'aquestes fotografies que fem conjuntament amb, amb l'associació fotossagrera d'aquí del barri. Que és aquest divendres mateix, no?, que comença? Aquest divendres mateix inaugurem-se sí, i està fins al dia 18. Uh -huh. Molt bé i també hem de dir que teniu teatre, teniu dansa... Sí, aquest mes de març ja dic, tenim un espectacle que és Pirouette entre menor, que és una uh -huh. mica una barreja de, de música, dansa i teatre, i després cada setmana, de dijous a, a diumenge, fem teatre més contemporani, uh -huh. amb especial menció d'una obra que es diu Deflacionables, uh -huh. que va ser finalista de, de la beca d'Esperta d'aquest any, Uh -huh. I bueno, té també un format de teatre cabaret i es fa en el que és l'espai del bar, amb el que uh -huh. combina el fet de poder estar veient l'obra de teatre al mateix temps d'estar prenent una, una copa o que els mateixos actors et serveixin, i bé, bueno, és aquesta, aquesta barreja. I demà comença aquesta obra que es diu Popol Siaído. Correcte, sí, demà estrenem Popol Siaído uh -huh. també i està fins diumenge mateix. I en què consisteix I en què consisteix aquesta obra? Doncs aquest espectacle una mica, bueno, és una companyia que el Juan Ibáñez té d'una companya a Sant Madrid uh -huh. i bueno, representa la història d'una parella. Uh -huh. Podem dir alguna cosa més o no? No, ara mateix no, perquè m'agafa que no sabia com explicar-t'ho. Doncs també em dedica a continuen les Tap Jam Sessions cada dijous a la nit. El primer dijous de cada mes, sí. Uh -huh. Per tant, doncs, aquells veïns que vulguin passar-se'ho bé, que vulguin gaudir de l'anà viva 9, doncs, que sàpiguen que es troba al carrer d'Honduras número 28 uh -huh. i que tenen la possibilitat, doncs, de poder passar-se per allà i passar se bé amb, amb tots vosaltres, no? Sí, sempre trobarem alguna cosa, no?, des de fer una exposició de... De, bueno, de fotografia o senzillament l'ho veure un concert, una tap ja, vull dir sempre hi ha alguna cosa amb la que poder disfrutar de, de la cultura aquí a prop de casa Doncs sí, doncs això es troba al barri de la Sagrera i evidentment eh, estan les portes obertes doncs, per aquella gent que hi vulgui accedir. Correcte. Molt bé doncs moltíssimes gràcies David Marín per tindre la nostra trucada en tot cas més endavant durant aquest mes doncs, ja intentaríem tornar a connectar perquè ens informeu d'altres obres o, o d'altres continguts que es vagin elaborant des de, des de la nau Ibenov. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per seguir-nos i per ajudar-nos a fer de del de que fem. Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu-siau. Doncs també informar-vos que si voleu més informació, si voleu eh, doncs tenir... Algunes notícies de les que la Nau Ibenov genera, podeu entrar a la nostra pàgina web, a l'apartat Sant Andreu, a l'apartat de notícies, i, i trobareu doncs, totes aquelles obres, totes aquelles activitats que es realitzen. Eh, Recordar-vos que la nostra pàgina web és www.rtb-xfm.com i si ho voleu més fàcil, doncs entreu a Google, busqueu Radio Trinitat Vella i segur que, que ho trobeu. Molt bé, doncs ara fem una pausa i atenció perquè el que us demanem ara mateix és que agafeu paper i eh, bolígraf o paper i apis i apunteu doncs el que us oferirem tot seguit després d'aquesta petita pausa. Arriba la nostra habitual agenda. Fins ara! Let's see. You. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble. Que no us digui que no us hem avisat. Eh? Agafeu paper i bolígraf paper i llapis i apunteu perquè ara mateix us comentem alguns actes d'agenda, algunes activitats que podeu realitzar als diferents barris de Sant Andreu. Parlem d'una exposició que es diu Anels Violetes a càrrec del grup de pintors de Sant Andreu. Això es realitza a Can Fabra. El grup de pintors de Sant Andreu us oferirà a partir de demà a les 7 de la tarda a Can Fabra l'exposició Anels Violetes. Parlar del món de la dona hauria de ser per fer-ho des d'un interès comú a tota la societat, compartir amb les dones de tot el món aquests anels violetes que porten a reivindicar al llarg de la història drets fonamentals en matèria de justícia i dignitat. Doncs el grup de pintors de Sant Andreu, com a entitat configurada per dones i homes del barri, també volen commemorar aquesta data del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, del qual doncs, la setmana que ve tindrem força espai com per parlar d'aquest tema. I a la vegada doncs, el que volen els pintors és unir-nos des de l'art a la demanda d'un món igualitari en oportunitats, drets veure's, Una societat més equitativa i democràtica envers les dones, perquè erradica la discriminació per raó de sexe, és treballar per la pau. Eh, L'horari recordem dilluns, dimecres i dijous i divendres també, de 10 a 9 de la nit, el dimarts de 10 a 2 i de 4 a 9 i el dissabte de 5 a 9. Eh, trobareu aquesta exposició a la sala d'exposicions de... de Can Fabra i l'entrada és lliure. I no ens movem de Can Fabre perquè si sí, abans us comentàvem que avui hi ha una xerrada, doncs el motiu de la xerrada són els fanzines art el fotocopiat dels anys 80 fins ara a la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra. Efectivament, al carrer del Segre número 24, la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra us ofereix fin dissabte a l'àrea de còmics una exposició dels fanzines de la col·lecció particular de Mickey Puig, que és component d'una de les bandes imprescindibles dels 90, Los Sencillos, DJ i amb gust productor elegant, label owner i sobretot col·leccionista de discos, de molts discos i de fanzines, de molts fanzines també. L'exposició n'introdueix dins el caòtic món de l'autoedició fanzinera i del món mod, punk i soul dels anys 80 i 90 a la ciutat. Més coses per comentar-vos, ens n'anem en a conèixer, que és el que es realitza des de les biblioteques de Sant Andreu, i que, si entreu, doncs hi trobareu un directori d'autores i autors locals. Autors o autores nascuts o vinculats al districte, si els voleu conèixer i gaudir amb les seves obres de poesia, teatre, novel·la o amb els llibres d'assaig d'història de cuina, entre d'altres, consulteu el catàleg d'autors i autores locals que trobareu a les biblioteques.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 És en aquesta parada del Mercat de Sant Andreu on no es hem fruita ni verdura. Aquí el que es poden comprar són llibres per un euro. Els diners que s'hi recullen ajuden a finançar els projectes solidaris de la parròquia de Sant Passeà. Novel·les, literatura infantil o guies de viatges, entre molts d'altres. Aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen, com hem dit, a un euro, una quantitat assequible a gairebé totes les butxaques. I atenció perquè abans us parlàvem del grup de pintors de, de Sant Andreu i el que hem de dir-vos és que es celebra el seu desè aniversari. El grup de pintors de Sant Andreu es mou per l'art. Aquesta entitat organitza exposicions col·lectives individuals, excursions, sortides a museus i xerrades amb l'art com a centre temàtic. A més, el grup de pintors de Sant Andreu és una associació molt arrelada al barri. Aquest dissabte tenen previst fer una exposició a la Rambla de l'11 de setembre, donat que enguany celebren el seu desè aniversari com a entitat. 10 doncs anys ja del grup de pintors de Sant Andreu i nosaltres des d'aquí, doncs felicitar-los, evidentment. Més coses a dir-vos, més coses a comentar-vos, el que sí que bé, podem parlar de l'Activat per l'Ocupació. Un programa conjunt del Servei d'Ocupació de Catalunya, de la Generalitat i Barcelona Activa de l'Ajuntament de Barcelona, amb el que podràs conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens, que teniu tots a la vostra ciutat per tornar a treballar.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 el que heu de fer en primer lloc és apuntar-vos a una sessió informativa. L'accés al programa es realitza a través d'una sessió informativa al mateix districte de Sant Andreu, també hi trobareu, i a partir d'aquest moment doncs, podreu optar a assessorament personalitzat i ha un ampli programa mensual de formació per l'ocupació. T'ajudaran a triar les sessions més adequades a les vostres necessitats i interessos. I també hem de dir-vos que si podeu consultar les sessions programades i inscriure-us directament a través de la web o bé trucant al 012. Més coses per comentar-vos, més coses per dir-vos, ja, tal i com us informàvem ahir, doncs hem volgut eh, oferir-vos algunes propostes d'oci nocturn a Sant Andreu. Sant Andreu té fama de ser un dels llocs més tranquils de tota la ciutat. Quan es fa de nit, els veïns de la zona no necessiten allunyar-se gaire del seu territori per poder disfrutar de selecta música en directe, de divertidíssims monòlegs i innovadors combinats. I tot això en bona companyia. Avui us, us proposem acostar-vos a la Torre Rosa. Doncs parlem de la Torre Rosa, que es troba al carrer Francesc Tàrrega número 22, més de 50 combinats. Situada al barri del Congrés, la cocteleria Torre Rosa ocupa una bonica casa indiana edificada a principis del segle XX. El 1987, la família Reig va convertir l'edifici en un local de copes. A poc a poc, a mesura que es van anar formant, doncs ens hem especialitzat en cocteleria. Això és el que ens diu el seu responsable, Jordi Reix, que és copropietari amb uns quants premis nacionals i internacionals de cocteleria. A les dues plantes de l'edifici i a la terrassa, en palmeres, es poden disfrutar fins a 50 combinats diferents. Els rei són el mojito i el gin tònic. El secret, doncs, posar-hi carinyo. També reforçar la ginebra per donar-li un punt més i utilitzar copa de pilota, explica el mestre, el mestre reig. I més coses, tal i com us dèiem, doncs ens queden pocs minuts per acabar el nostre programa d'avui i us volem parlar d'un mosaic de Gaudí que es troba a la parròquia de Sant Passià. Efectivament, en aquesta parròquia eh, es compta amb una joia artística. Es tracta d'un mosaic d'Antoni Gaudí fet quan la parròquia era un convent i capella de monges. Altres treballs que Gaudí va fer són l'altar major, la custòdia i el cor de les monges. Aquests treballs, però, no es conserven. Hem de dir que l'arquitecte constructor n'és Joan Torres. Era de Sant Andreu, era professor de l'Escola d'Arquitectura i entre els seus deixebles hi constava un deixeble que es deia Antoni Gaudí. Li va encomanar diverses tasques, el sol, l'altar major, el cor de les monjes de Jesús Maria i una custòdia. La parròquia actual de Sant Pacià només en conserva el mosaic, en conserva dues lletres que són l'alfa i l'omega primera i últimes lletres de l'alfabet grec al terra i podríem observar petits detalls que en recorden elements medievals i també clàsics. Molt bé, doncs, Cristina, si vols, si et sembla, ho deixem aquí. Molt bé, gràcies, Jordi. Vinga, doncs avui hem tingut amb nosaltres a la Cristina Lliteres i també al Nacho Delgado, que no ens ho oblidem, que és el que porta a les màquines aquí perquè tot això funcioni correctament. Per tant, ho deixem aquí, i ens retrobem demà la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu-seu. Adéu.